Я пообіцяв прийти увечері. У Святоюрському храмі гриміла відправа. Я скосив очі на статую Змієборця і став підніматися сходами до входу. Зверху, могутнім водоспадом на мене лився церковний гімн. Мене засліпило й во царських воріт. Я знічено притулився плечем до колони, забувши перехреститися, і мене з кола заштрикали похмурі погляди. Я заворушив губами, ніби шепочу молитву. А Господь торжествував, усмітомлюючи свою вседолаючу міць. Перед ним раз у раз падали ниць, попереду я не бачив жодної гордо піднятої голови. Очі, висушені демонічним переобтяженням уяви, повзали, як липучі мухи, шукаючи, хто приховує свої провини перед Богом. Для цих очей – невинність видалася б гріхопадінням, бо тут падіння було гідністю. Я нишком спостерігав жебраків, сповитих у чорні шалі вдів, юнаків і дівчат з чорними жалобними стрічками на рукавах, зморщеними, мов порхавки дідів, прилизаних батьків і виснажених матерів. Ці люди не могли не бути рабами, і чиїмись рабами вони були. Коли весь собор падав навколішки, я подався за колону і тихо вислизнув на двір. Проколовши списом дракона на мене, звисока дивився святий. Він і не здогадувався, що в нинішні часи його прикладові гріш ціна. Він рвався у небеса на здибленому коні, не відаючи, що дракон тепер отримав право громадянства. І взагалі яким недоречним виглядав над львомом увесь пориві і вітрі пристрастей Святоюрський храм. Це була симфонія занепаду. Я пішов на горб, кручено падав сніг, ніби його колотили звуки собору. В голові моїй чогось у пішло обертом, і мене почало тягнути за рухом білих схрещених мечів. Я відступив від обриву і несподівано побачив Павла Ганиша. Власне, я сюди й піднявся, щоб його побачити, але ніяк не сподівався, що він вийде з собору під час відправи. Він був з непокритою головою, в чорному, ретельно випрасованому вбранні, на лівому рукаві полискувала крепова стрічка. Він був іншою людиною. Я навіть завагався, чи це він. Тіло його злегка пружинило, вогкі чорні очі дивилися весело. Маше щасливо. «Привіт повсюду», – сказав він спокійно, без радості і здивування, що зустрівся зі мною. «Здоров, Павле!» Вийшов на хвильку подихати. «Сьогодні я взяв от хористів те, чого добивався». Чудово співають. «Скільки це мені коштує?» «Ти, брате, змінився», – сказав я. «Почуваю себе чоловіком». «Ось воно як!» Я співчутливо запитав – «По кому він носить жалобу?» «По Володимирові кривов'язу», – відказав Ганиш. І відказав не те, що крізь зуби, а так, наче язик його був шитий з золотих ниток. «Як поживаєш?» «Са знаєш, як у мене буває. Тиждень голодую, день відгодовуюсь Павлю Павлів-повляд блукав між будівлями Городецької, і мені здалося, що він не слухає. «Що Олекса поробляє?» Має горло роботи. Талановитий хлопець тут одразу запримітили. Мені ще можна було уявити Олексу в чорному костюмі з нашивкою на львишці, та уява моя несподівано злидачила. Мабуть, я із заздрістю це подумав. Стати чоловіком – це стати над людьми. На жаль, у мене нема хисту ні композитора, ні художника. Можливо, і я зміг би, «Жахнути рабів». Ганеш ще трохи постояв, коротко відповідаючи на мої запитання. Я, звичайно, чекав від нього цього холодку, але кортіло пересвідчитися. Відступаючи і поправляючи рукою зачіску, він кинув. «Заходь, а нам з Олексою дали по кімнатці». Він показав на монастир при храмі. «Тісно, але затишно». І покинув мене, не прощаючись. Я вирішив позичити грошей у когось іншого. Я виїхав до Перемишля вночі.